Характерник представляє повість Артура Конана Дойля «Знак чотирьох». Розділ перший. Наука робити висновки. Шерлок Холмс узяв з полиці каміна пляшечку і дістав з чистенького сап'янового футляра шприц. Довгими білими нервовими пальцями він закріпив на ньому голку і віддігнув манжет свого лівого рукава. Кілька хвилин він замріяно розглядав свою м'язисту руку, вкриту незліченними цятками від попередніх уколів. Потім устромив в на неї голку, натиснув на маленький толок і, глибоко вмостившись у плюшевому кріслі, протяжно і задоволено зітхнув. Вже впродовж багатьох місяців, тричі на день, я був свідком цієї процедури. Але звикнути до неї не міг досі. Навпаки, я щодня відчував дедалі більше роздратування і картав себе за те, що мені бракує мужності покінчити з цим. Не раз я заприсягався сказати своєму другові все, що думаю про його звичку. Та холодна, байдужа, холмсова натура уривала всякі спроби наставити його на розум. Знаючи його неабиякі таланти, Владну вдачу та інші небуденні риси я просто ніяко вів і мовчав. Проте того дня, чи завдяки кларету випитому за сніданком, чи в нападі відчаю, що охопив мене, коли я побачив його надзвичайну пертість, я врешті-решт не витримав. Що сьогодні, спитав я, морфій чи кокаїн? Холмс неохоче відсунувся від розгорнутої старовинної книги з готичним друком. «Кокаїн», – мовив він, – «самівідсотковий розчин. Хочете спробувати?» «Ні, що ви», – одрубав я. «Моє тіло ще й досі не одужало після афганської кампанії. Я не хочу піддавати його зайвій напрузі». Помітивши моє обурення, Холмс усміхнувся. «Може і ваша правда, Ватсоне», – сказав він. «Це справді шкодить здоров'ю. Проте водночас, як я дізнався, надзвичайно стимулює і прояснює розум». Тож на побічну дію можна не зважати. Але ж подумайте, палко вигукнув я, яку ціну ви сплачуєте? Ваш мозок, як ви самі кажете, краще працює, але то згубний процес, що призводить до переродження нервових клітин. І врешті до божевілля. Ви добре знаєте, яка потім настає реакція? Навряд чи така справа варта заходу. Як ви можете заради якоїсь хвилини збудження ризикувати дивовижною силою, якою наділила вас природа? Зрозумійте, що я розмовляю з вами не просто як друг, а як лікар, що опікується людським здоров'ям Холмс ані трохи не образився Навпаки, стулив кінчики пальців і сперся ліктями об поруччя крісла, як людина, що тішиться бесідою Мій мозок, відповів він, бунтує проти байдокування «Дайте мені загадку. Дайте мені роботу. Найзаплутанішу задачу. Найхимерніший випадок. І я поринув свою стихію. Я забуду про штучні збудники. Я ненавиджу це буденне безглузде життя. Мені потрібна напруга розуму. Саме через це я й обрав собі цей фах. Або радше створив його. Бо іншого такого фахівця нема в світі». «Єдиний у світі приватний детектив?» – спитав я, звівши брови. «Єдиний приватний детектив-консультант», – відповів він. «Останній і найвищий ступінь у розслідуванні. Коли Грексон, Лестрейт або Еталні Джонс у глухому куті, а це, до речі, звичайний їхній стан, справи з їхніх рук переходять до мене. Я знайомлюся з ними як фахівець і оголошую свою думку. Думку фахівця. Я не шукаю слави. Ім'я моє не з'являється в газетах». Найвища нагорода для мене – сама робота. Змога знайти поле дій для моїх незвичайних методів. Ви самі їх добре знаєте. Згадайте хоча б пригоди з Джеферсоном Гоупом». «Так, справді», – відказав я вже лагідніше. «То був цікавий випадок у моєму житті. Я навіть написав про це невеличку повість із химерною назвою «Етюд у багряних тонах». Холмс смутно хитнув головою. «Я бачив її». Сказав він, і, правду кажучи, не можу привітати вас успіхом. Розслідування злочинів, наука точна, принаймні повинна такою бути, і описувати її слід суворо, безсторонньо а у вас там прямісінька романтика, це все одно щодо праці про п'яту евклідову аксіому долучити історійку про кохання. Але ж там справді була романтична історія, заперечив я. Я лише суворо дотримувався фактів. Дещо з фактів можна було б приховати, або хоча б знати міру, викладаючи їх. Єдине, що варте тут уваги – це ланцюг міркувань від наслідку до причини, який і став запорукою успіху. Мене роздратували ці слова, адже я хотів зробити йому приємність. І ще дратувала його самозакоханість, що їй на догоду я повинен був присвятити кожен рядок своєї книжки його надзвичайним методам. Проживши зі своїм другом на Бейкер-стріт кілька років, я не раз помічав у нього певну пиху, що приховувалася за його звичною стриманою поведінкою. Проте я нічого не відповів і взявся за свою хвору ногу. Нещодавно з неї дістали кулю, пущену з афганської рушниці. І хоча рана не заважала мені ходити, нога щоразу нила за будь-якої зміни погоди. Віднедавна я переніс свою практику на континент, мовив, трохи помовчавши, Холмс, і набив свою стару вересову люльку. Минулого тижня до мене звертався Франсуа Левілляр, що останнім часом, як вам відомо, посів чільне місце серед найперших французьких детективів. Він має напрочуд бистрий, справді кельський розум, але не дуже знається на тонкощах нашого мистецтва. Справа була пов'язана з одним заповітом і мала кілька цікавих подробиць. Я нагадав йому два схожі випадки. Один розслідували в Ризі 1857 року, а другий у сент луїсі 1871 року. І це навело його на потрібний шлях. Сьогодні вранці я одержав від нього лист із подякою за допомогу. Сказавши це, Холмс подав мені згорнути аркуш паперу іноземного виробництва. Я переглянув лист і помітив, що він ряснів словами «чудово», «майстерно», «неперевершено», які свідчили про щире захоплення француза. «Він пише до вас, мов учень до вчителя», – мовив я. «Він надто переоцінює мою допомогу», – байдуже відповів Шерлок Холмс. «Сам він дуже здібна людина». Має принаймні дві риси з трьох, які потрібні справжньому детективові. Вміє спостерігати і робити висновки. Йому бракує лише знань, але згодом це теж прийде. Зараз він перекладає французькою мовою мої невеличкі розвідки. Ваші розвідки? Хіба ви не знали? Вигукнув він, сміючись. Так, є гріх. Я написав кілька розвідок. Усі вони стосуються професійних подробиць. Ось, наприклад, одна з них. Визначення сортів тютюну за попелом Тут я описую 140 сортів тютюну з сигар, цигарок та люльок. До неї додано кольорові малюнки із зображенням різних видів попелу. Тютюновий попіл вельми поширений, часто дуже важливий доказ. Якщо ви, наприклад, можете достеменно сказати, що вбивство скоєно людиною, яка курить індійський тютюн, це відразу звужує коло ваших пошуків. Для досвідченого ока різниця між чорним попелом трихінопольської сигари та білими пластівцями пташиного ока не менша за різницю між капустою і картоплею. Ви приділяєте велику увагу дрібницям, зауважив я. Просто я розумію їхню вагу. Ось іще одна моя розвідка про відбитки слідів із зауваженнями щодо використання гіпсу для збереження цих відбитків. Ще одне невеличке дослідження присвячене впливу професії на обриси руки. Тут наведено зображення рук покрівельника, моряка, композитора, ткача та ювеліра. Ця робота має великий практичний інтерес для вченого детектива. Надто тоді, коли треба розпізнати труп або визначити факт злочинця. Але я зовсім утомив вас своїми захопленнями. Аж ніяк, гаряче заперечив я. Це надзвичайно цікаво мені, бо я на власні очі бачив, як ви застосовували ці знання. Але ви щойно говорили про вміння спостерігати і робити висновки. Мені завжди здавалося, що це одне й те саме. Навряд, відповів він, затишно мощуючись у кріслі і пускаючи з люльки товсті сизі кільця диму. Спостереження, наприклад, підказало мені, що цього ранку ви були на пошті, що на Вігмор стріт а вміння робити висновки переконало, що ви ходили туди посилати телеграму «Справді?» – мовив я, – саме так Але я, правду кажучи, не розумію, як ви здогадалися Я зайшов туди випадково, і не пригадую, щоб комусь розповідав про це «Це дуже просто», – зауважив він, кепкуючись мого здивування «Так просто, що й пояснювати нема чого» Однак я можу на цьому прикладі показати вам різницю між спостереженнями і висновками. Спостереження засвідчило, що підошви ваших черевиків забруднені червонястою землею. А біля пошти на Вікмор-стріт саме лагодять бруківку. Грунт розкопано, і увійти на пошту, не забруднивши черевиків, неможливо. Земля там особлива, червоняста. Поблизу, як мені відомо, такої більше немає. Ось що дало мені спостереження. Решта все – висновки. А як ви дізналися про телеграму? Ну, я знав, звичайно, що сьогодні ви не писали ніяких листів, бо просидів навпроти вас цілісінький ранок. А у відімкненій шухляді вашого столу я помітив цілий арку шмарок і пухку паку поштівок. Навіщо вам тоді йти на пошту, якщо не посилати телеграму? Відкиньте все зайве і той факт, що залишиться, буде правдою. «Так, а вже ж?» – відповів я, трохи помовчавши. «Проте цей приклад, як ви й самі сказали, один із найпростіших. Пробачте мою настирливість, але я б хотів піддати ваші методи серйознішому випробуванню». «Будь ласка», – відповів він. «Це рятує мене від зайвої дози кокаїну. Я залюбки розв'яжу будь-яку задачу, що ви запропонуєте мені». Я пам'ятаю, як ви казали, що коли людина довго користується якоюсь річчю, то на ній неодмінно зостається відбиток її особи. І досвідчене око може це прочитати. У мене тут є годинник, що потрапив до моїх рук нещодавно. Зробіть ласку, скажіть мені, якими були звички і вдача його останнього власника? Я подав йому годинник із прихованим задоволенням, бо вважав, що цю загадку розв'язати неможливо. І хотів трохи зігнати пиху зі свого друга, чия я самовпевнена мова іноді так мене дратувала. Він виважив годинник на руці, уважно оглянув циферблат, потім відкрив кришку і роздивився коліщатка. Спочатку просто так, а далі кись сильно лупу. Я ледве стримував посмішку, коли він, клацнувши рукою, розчаровано передав годинник мені. «Тут важко щось сказати», – зазначив він. «Годинник нещодавно почистили, позбавивши мене змоги стверджувати щось напевно». «Ваша правда», – відповів я. «Перш ніж цей годинник потрапив до мене, він побував у майстра, і його справді старанно почистили». Я, по думки, дорікнув другові за те, що він пояснив свою невдачу такою дрібною причиною. Цікаво, що можна прочитати в невичищеному годиннику? «Не хвалитимусь даремно, але дещо я тут усе-таки побачив», – зауважив він, утупившись замисленими сонними очима в стелю. «Якщо я помилятимусь, то виправте мене, будь ласка». Як я можу судити, цей годинник належав вашому старшому братові, а той успадкував його від батька. Ви побачили це, звичайно, з літери ГВ на кришці. Саме так. Із літери В починається ваше прізвище. Цей годинник було зроблено півстоліття тому. Тоді ж і вирізблено літери. З цього видно, що він належав людині старшого покоління. Коштовні речі зазвичай переходять до старшого сина а вашого брата, ймовірно, звали так само, як і батька. А батько ваш, якщо я добре пам'ятаю, помер багато років тому. Виходить, що до вас цим годинником володів ваш старший брат. Поки що так, відказав я. А далі? Ваш брат був неохайною людиною, дуже неохайною і легковажною. Він успадкував добрі гроші, але все прогайнував. Жив у злиднях, хоча доля часом і всміхалася йому. Врешті-решт запив і помер. Це все, що я зумів прочитати. Я скочив зі стільця і схвильовано заходив по кімнаті. «Це вже казано, що, Холмсе», – мовив я. «Я й повірити не міг, що ви дійдете до отакого. Ви якось довідались про долю мого нещасного брата, а тепер удаєте, що таким дивним чином дізналися про це тільки зараз». Я ніколи не повірю, що все це розповів вам старий годинник. Це жорстоко і віддає, щиро кажучи, шарлатанством. Любий мій докторе, ласкаво мовив Холмс, пробачте мені, розгадуючи вашу загадку, я зовсім забув, що можу завдати вам болю. Будьте певні, що я нічого не знав про вашого брата до того, як побачив годинник. Тоді як ви могли про це все довідатися? Ваша розповідь цілком збігається з правдою. Це щасливий збіг. Я міг лише припустити таке. З певною мірою ймовірності. Проте я й не сподівався, що саме так і було. Але ж це не просто здогад. Ні-ні, я ніколи не вдаюся до здогадів. Це препогана звичка, що руйнує здатність до міркування. Ви здивовані, бо не помічаєте напряму моїх думок. А дрібниці для вас не існують, хоча саме на них зазвичай ґрунтуються висновки. Ось, наприклад, мій перший висновок. Ваш брат був не чупара. Якщо ви уважно оглянете годинник знизу, то побачите, що футляр не лише пом'ятий у двох місцях, а й подряпаний чимось твердим – монетами або ключами, які ваш брат носив у тій самій кишені. Не треба великого розуму, аби здогадатися, що людина, яка отак поводиться з годинником за 50 гіней, не звикла до охайності. Легко уявити собі й те, що коли вона одержала у спадок таку дорогу річ, то й сама спадщина була чимала. Я кивнув, показуючи, що уважно його слухаю в англійських ломбардах, куди беруть у заставу годинник, номер квитанції зазвичай видряпують голкою зсередини його кришки це зручніше за будь-які паперові мітки. Немає ризику, що його загублять чи підмінять. Крізь лупу я побачив на цьому годиннику не менш ніж чотири такі номери. Висновок – ваш брат частенько опинявся на мілені. Другий висновок – часом йому щастило поправити свої справи, бо інакше він не міг би викупити годинник. Нарешті погляньте на отвір від ключа. На оці подряпини біля отвору – це сліди ключа, який не одразу встромляли кудись лід. Непетущі люди таких подряпин не роблять а в п'яниць вони завжди є. Ваш брат накручував годинник увечері і залишав своєю тремтячою рукою ці сліди. Хіба є тут щось незрозуміле? Так, тепер усе ясно, відповів я. Мені шкода, що я був несправедливим до вас. Я мусив більше довіряти вашим дивовижним здібностям. Дозвольте спитати, чи розслідуєте ви зараз якусь цікаву справу? Ніякої. Звідти й кокаїн. Я не можу жити без розумової праці. Який іще сенс має життя? Погляньте у вікно. Який огитний, похмурий і безнадійний цей світ. Погляньте на жовтий туман, що клубочиться на вулицях та огортає брудні будинки. Що може бути буденнішим і прозаїчнішим? Яка користь із моїх здібностей, докторе, коли немає можливості застосувати їх? Злочин стає нудним існування теж нудним. У світі нічого не залишається, крім нудьги. Я вже розтолив був в уста, щоб відповісти на цю тираду, аж тут у двері гучно постукали, і до кімнати увійшла господиня, несучи на мідній таці візитну картку. До вас, молода леді, сер, звернулася вона до мого друга. Міс Мері Морстен, прочитав він. Щось не пригадую цього імені. Запросіть, будь ласка, її сюди, місіс Хадсон. Не йдіть, докторе. Я хочу, щоб ви залишилися тут. Розділ другий. Обставини справи. Міс Морстен упевнено і спокійно увійшла до кімнати. То була білява дівчина, тендітна, струнка, в чистеньких рукавичках – Убрана з якнайвишуканішим смаком, але в її одежі були скромність і простота, що наводили на думку про не таке вже й заможне життя на ній була темно сіра вовняна сукня без усяких оздоб, і маленький капелюшок такого самого кольору, прикрашений білою пір'їнкою збоку. Обличчя її не відзначалося витонченістю, але його вираз був такий милий, довірливий, а великі блакитні очі аж сяяли натхненням та добротою. В своєму житті я бачив жінок багатьох народів із трьох різних континентів, але ніколи ще не зустрічав обличчя, що так ясно свідчило про шляхетність і чуйність душі, коли вона сідала на стілець, запропонований Шерлоком Холмсом. Я помітив, як тремтять її вуста й руки, напевно, від нестримного внутрішнього хвилювання. Я прийшла до вас, містере Холмсе, мовила вона, бо ви колись допомогли моїй господині, місіс Сесіль Форестер, розплутати невеличку сімейну пригоду вона досі не може забути вашої ласки й розуму. Місіс Сесіль Форестер, замислено повторив Холмс. Е, «Так, пам'ятаю. Я справді трохи прислужився їй. Проте та справа була дуже проста». «Вона так не думає. Зате про мою справу ви такого не скажете. Я не можу уявити собі нічого дивнішого, незбагненнішого за те, що привело мене зараз до вас». Холмс потер руки, і очі його заблищали. Він подався вперед у своєму кріслі. Його гостре, ястробине обличчя сповнилося надзвичайної уваги. Розкажіть про вашу справу. Мовив він сухо, по діловому. Я збентежився. Дозвольте, я залишу вас запитав я, підводячись з крісла. На мій подив, дівчина зупинила мене, піднявши руку в рукавичці. Якщо ваш друг залишиться тут сказала вона він зробить мені неоцінену послугу. Я знову сів у крісло. «Сталося все це так», – вела далі відвідувачка. «Мій батько служив офіцером в одному індійському полку. Він одіслав мене до Англії, коли я була ще дитиною. Мати моя померла, а родичів в Англії я не мала. Мене віддали до найкращого приватного пансіону в Единбурзі, І там я навчалася до 17-ти літ». 1878 року мій батько, що був тоді капітаном, дістав відпустку на рік і приїхав додому. Він послав мені з Лондона телеграму, що доїхав добре, зупинився в готелі Ленгем і з нетерпінням чекає на мене. Телеграма та, як я пам'ятаю, просто дихала батьківською любов'ю і ласкою. Прибувши до Лондона, я одразу поїхала до Ленгема. Однак там мені сказали, що капітан Морстен справді зупинився в них, але минулого вечора пішов кудись і не повернувся. Цілий день я чекала від нього вістей. Увечері за порадою управителя готелю я звернулася до поліції, і наступного дня про це повідомили в усіх газетах. Але рушуки наші були марні, і з того дня аж до нині я не чула ані слова про свого нещасного батька». Він повернувся додому, щоб зажити спокійно, затишно. А натомість... Вона піднесла руки до горла і притлумлене ридання обірвало її слова. «Коли це сталося?» – спитав Холмс, розгортаючи записник. «Він зник 3 грудня 1878 року, майже 10 років тому». «А його речі?» «Залишилися в готелі. Там не було нічого підозрілого». Одяг, книжки, багато цікавинок з Андаманських островів. Батько був офіцером тюремної варти. Чи він мав друзів у Лондоні? Я знала лише одного – майора Шолто. Вони разом служили у 34-му бомбейському піхотному полку. Незадовго до того майор пішов у відставку і оселився в Апен-Норвуді. Ми, звичайно, розпитали його, але він навіть не знав, що його друг-офіцер перебуває в Англії. «Дивна пригода», – зауважив Холмс. «Я ще не розповіла про найголовніше. Десь із шість років тому, а саме 4 травня 1882 року, в Таймсі з'явилося оголошення про розшук міс Мері Морстен. Адресу попросили в її інтересах надіслати до газети. Ані імені, ані зворотної адреси в оголошенні не було». Я щойно влаштувалася гувернанткою до міс Сесіль Форестер. За її порадою я надіслала свою адресу до відділу оголошень. Того самого дня, коли вона з'явилася в газеті, я одержала поштою посилку. Невеличку картонну коробку, в якій була велика гарна перлина. Але навіть коротенької записки в тій посилці не було. Відтоді щороку, того самого дня, я одержувала таку саму коробочку з такою самою перлиною, без жодного натяку на ім'я посилача. Я показувала перли ювелірові, і той сказав, що це рідкісний і дорогий сорт. Ви зараз самі побачите, які вони гарні. Говорячи це, вона розкрила пласку коробочку і показала нам шість чудових перлин. Таких я ще ніколи не бачив. «Ваша розповідь дуже цікава», – мовив Шерлок Холмс. «А чи траплялося з вами щось іще?» «Так, і саме сьогодні. Через те я й прийшла до вас. Вранці я отримала цей лист. Прочитайте-но самі». «Дякую», – сказав Холмс. «І конверт теж дайте, будь ласка». «Штемпель, Лондон. Південний захід, 7 липня». «Так, у кутку відбиток чоловічого великого пальця». Напевно, поштаревого Чудовий папір Конверт шість пенсів за пачку Людина витонченого смаку Принаймні в листуванні Зворотньої адреси немає Будьте сьогодні увечері о сьомій годині Біля третьої колони зліва від входу до театру ліцей Якщо вам страшно, візьміть із собою двох друзів З вами повелися несправедливо Це слід виправити не звертайтеся до поліції, коли ви це зробите, все загине Ваш невідомий друг Справді, чудова маленька таємниця Що ви наміряєтесь робити далі, міс Морстен? Саме про це я й хотіла спитати вас Тоді, звичайно, ввечері ми поїдемо туди Ви, я і доктор Ватсон Що найкраще підходить до такої справи Ваш незнайомець пише про двох друзів а ми з Ватсоном не раз уже працювали вдвох. «А чи погодиться він піти з вами?» – сказала вона з благанням в голосі. «Буду радий і щасливий, коли зможу вам прислужитися», – Палко промовив я. «Ви, обидва такі добрі», – відповіла вона. «Я живу самотньо і не маю друзів, яким могла б довіритися. Тож я прийду до вас о шостій». «Не запізнюйтесь», – відказав Холмс. «І ще одне запитання». «Лист, написаний тим самим почерком, що й адреси на коробочках із перлами». «Я взяла їх з собою», – відповіла міс Морстен, діставши півдюжини аркушів бурого паперу. «Ви справді, взірцева клієнтка, ви маєте добре чуття. Ну, бо подивимось». Він розклав папери на столі і почав уважно оглядати їх один за одним. «Почерк усюди, крім листа, змінено» сказав він невдовзі. Але немає сумніву, що писала одна людина. Погляньте, «Е» скрізь написано на грецький кшталт, а «С» однаково зігнуте. Скрізь, безперечно, одна й та сама рука. Я не хочу навіювати вам марних надій, міс Морстен. Але скажіть, чи немає чогось схожого між цим почерком і рукою вашого батька? Ні, нічого схожого. «Я так і сподівався. Отже, ми чекатимемо на вас о шостій. Дозвольте мені залишити ці папери в себе. Я хотів би ще попрацювати з вашою справою. Зараз лише пів на четверту. На все добре». «На все добре», – відповіла наша гостя, і, поглянувши на нас обох ясними, ласкавими очима, сховала за пазуху коробочку з перлами і пішла. Стоячи біля вікна, я дивився, як легко вона ступає вулицею, поки сірий капелюшок і біла пір'їнка не зникли серед похмурого натовпу. «Яка чарівна дівчина!» – вигукнув я, обернувшись до свого друга. Він знову запалив люльку, заплющив очі і глибше поринув у крісло. «Справді?» – байдуже запитав він. «Я й не помітив». «Ні, ви якась машина, лічильна машина». Скрикнув я. «Ви часом просто вражаєте мене?» Він лаєдно посміхнувся. Найголовніше, з притиском мовив він, не судити про людину за її особистими рисами. Клієнт для мене просто величина, один із чинників проблеми. Емоції шкодять тверезому мисленню. До вашого відома, найчарівнішу жінку, яку я знав у своєму житті, було повішено за отруєння трьох власних дітей. Вона зробила це, щоб одержати гроші за страховим полісом. А найогидніша обличчя з усіх моїх знайомих мав один філантроп, що витратив трохи не чверть мільйона на лондонських злидарів. Але цього разу я ніколи не роблю винятків. Винятки заперечують правило. Ви мали коли-небудь нагоду вивчати людську вдачу за почерком. Що ви можете сказати про почерк цієї людини? Він правильний і розбірливий, відповів я. Належить діловій людині сильної вдачі. Холмс хитнув головою. Погляньте на високі літери, мовив він. Вони ледве виступають над рядком. Літеру В можна прийняти за Е. Людина сильної вдачі може писати дуже нечітко, але великі літери вона завжди виділятиме. Цей незнайомець літеру К всюди пише по-різному. А великі літери свідчать про його амбітність Ну гаразд, мені треба йти Я хочу дещо розвідати А вам пораджу прочитати цю книжку Прегарний твір Це мучеництво людини Він Вударіта Через годину я повернуся Я сидів біля вікна з книжкою в руці Але мої думки були далекі Від сміливих міркувань письменника Уява моя поверталася до нашої гості до її усмішки, глибокого чарівного голосу, до незбагненної таємниці, що затьмарила її життя. Їй було 17 років, коли зник її батько. Отже, зараз їй 27. Чудовий вік, коли юність із її соромливістю вже минула, і життя вгамовало молодий запал. Так я сидів і міркував, поки мої думки не попливли таким небезпечним річищем, що я швидко сів до письмового столу і шалено накинувся на свіжий курс патології. Як міг я, простий військовий хірург з простреленою ногою та порожнім гаманцем, мріяти про такі речі? Вона була простим чинником і нічим більше. Якщо майбутнє моє буде чорне, то краще вже думати про нього спокійно, як личить чоловікові, а не розмальовувати його мандрівними вогниками уяви. Розділ третій – пошуки-розв'язки Холмс повернувся о пів на шосту. Він був веселий, бадьорий, у чудовому настрої, що, звичайно, змінював у нього напади меланхолії. У цій справі немає ніякої загадки, мовив він, беручи чашку чаю, яку я йому налив. Факти припускають лише одне пояснення. Як, ви вже знайшли розв'язку? Ні, про це ще рано говорити. Поки що я відшукав одну важливу деталь. Дуже важливу, але багато подробиць іще треба з'ясувати. Я тільки-но виявив, перегорнувши підшивку Таймса, що майор Шолтос Апер Норвуда, який служив у 34-му бомбейському піхотному полку, помер 28 квітня 1882 року. Можливо, я по-вашому й дурень, але я не бачу тут нічого підозрілого. Не бачите? Ви мене вражаєте. Погляньмо з іншого боку. Капітан Морстен зник. Єдина особа в Лондоні, до кого він міг поїхати – майор Шолто Але майор Шолто сказав, що нічого не чув про Морстенів приїзд до Лондона Чотирма роками пізніше Шолто помирає Через тиждень після його смерті дочка капітана Морстена одержує коштовний подарунок І так триває кілька років поспіль Доки не надходить лист, де сказано, що з нею повелися несправедливо це безперечно, натяк на зникнення її батька. Навіщо спадкоємцям щойно померлого Шолто посилати їй подарунки, якщо вони не знають якоїсь таємниці і не хочуть за щось винагородити місь Морстен? Хіба можна якось по-іншому пов'язати ці факти? Але яка химерна винагорода? І як по-дивному її підіслано? Чому лист написано тепер, а не шість років тому? До того ж, у листі сказано, що несправедливість треба виправити. Як виправити? Навряд чи батько її досі живий. Тут мається на увазі щось інше. Отут і є труднощі. Справжні труднощі, – замислено мовив Шерлок Холмс. Але наша нічна подорож усе це пояснить. А ось і місіс Морстен у Кебі. Ви готові? Ходімо. Вже повернуло на сьому. Міс Морстен закуталася в темний плащ. Її миле обличчя зблідло. Вона не була б жінкою, якби наша дивна подорож не тривожила її. Проте трималася впевнено й охоче відповідала на запитання Шерлока Холмса. «Майор Шолто був дуже близьким другом мого батька», – сказала вона. У своїх листах він щоразу згадував майора. Вони з батьком служили офіцерами в тюремній варті на Андаманських островах і майже увесь час проводили разом. До речі, в батьковому столі знайшла якийсь чудернацький папір. Ніхто не може зрозуміти, що це таке. Я не знаю, чи стосується він нашої справи, але про всяк випадок узяла його з собою. Ось він. Холмс обережно розгорнув складений аркуш паперу і розгладив його на колінах. Потім заходився старанно оглядати його крізь лупу. «Папір зроблено в Індії», – зауважив він. Колись він був приколотий до дошки. На ньому накреслено план якогось великого будинку з багатьма кімнатами, коридорами і переходами. В одному місці червоним чорнилом поставлено хрестик, над ним напівстертий напис олівцем – 3,37 ліворуч. Хм. У лівому кутку якийсь дивний значок, схожий на чотири поставлених підряд хрести, поперечки яких з'єднано. За ним незграбним грубим почерком написано «Знак чотирьох» – Джонатан Смол, Магомед Сінг, Абдула Хан, Дост Акбар. Не думаю, що це пов'язане з нашою справою, але документ очевидно важливий. Його ретельно зберігали в записнику, бо обидва боки паперу чисті Ми справді знайшли його в записнику? Бережіть цей документ, міс Морстен Можливо, він ще стане нам у пригоді Я починаю підозрювати, що справа ця глибша і заплутаніша, ніж мені здавалося спершу Я повинен обміркувати її з самого початку Він зручно вмостився на своєму місці з насуплених його брів і байдужого виразу очей я зрозумів, що він напружено думає Ми з міс Морстен тихенько гомоніли про нашу подорож і про те, чим вона може закінчитися А наш товариш усю дорогу вперто мовчав Був вересневий вечір, близько сьомої години Але цілий день було вогко, і тепер величезне місто огортала щільна габа туману Брудно-сірі хмари нависли над брудно-сірими вулицями. Ліхтарі на Стренді розпливалися димчастими плямами, кидаючи на мокру бруківку сліпучі кола. З яскраво-жовтих вікон крамниці на залюднену вулицю падали смуги слабкого непевного сяйва, в якому клобочився туман. У нескінченному натовпі облич, що пропливали через ці вузькі смуги, облич сумних і радісних, Понурих і веселих, мені примарилося щось моторошне, потойбічне. Вони виринали з мороку і знову розчинялися в мороці. Я не дуже вразлива людина, але цей смутний, нітючий вечір і наша дивна подорож зовсім мене збентежили. Я бачив, що міс Морстен відчуває те саме. Лише Холмс, здавалося, не помічав нічого. Він розгорнув на колінах записник – і в ряди годи заносив до нього якісь числа і нотатки при світлі кишенькового ліхтарика. Коло входу до театру ліцей уже купчився натовп, До головних дверей нескінченним потоком під'їжджали двоколки і карети, з яких виходили чоловіки на крохмалених сорочках і закутані в шалі, обвішані діамантами жінки. Ледве ми дісталися третьої колони, де нам було призначено зустріч. Як до нас підійшов низенький, смаглявий, верткий чоловічок в одязі візника. «Ви разом з міс Морстен?» – запитав він. «Я міс Морстен, а ці двоє джентльменів мої друзі», – відповіла вона. Він утупився в нас пильним, проникливим поглядом. «Пробачте, міс», – трохи настирливо сказав він. «Але я прошу вас дати мені слово, що жоден з ваших друзів не служить у поліції». «Я даю вам слово». Відповіла вона Чоловічок різко свиснув Якийсь хлопчисько підбіг до Кеба І відчинив дверцята Наш співрозмовник скочив на козли Ми сіли всередину Тільки-но ми зробили це Як візник хльоснув коней І Кеб шалено помчав туманними вулицями Становище було курйозне Ми їхали невідомо куди і невідомо навіщо або це запрошення було чиїмось жартом, що здавалося неймовірним, або ми мали дізнатися про щось важливе, що більше скидалося на правду. Міс Морстен сиділа спокійно, стримано, як і завжди. Я спробував підбадьорити її розповіддю про свої пригоди в Афганістані, але, правду кажучи, мене самого так схвилювала і зацікавила ця мандрівка, що оповідки мої були дещо плутані. Вона й досі стверджує, що я розповів їй тоді цікаву історійку про те, як глупої ночі до мого намету зазирнув мушкет, і я дуплетом застрелив його з двоцівкового тигра. Спершу я ще помічав, куди ми їдемо. Але згодом, завдяки чи то швидкій їзді, чи туманові, чи моєму поганому знанню Лондона, я втратив орієнтацію і міг лише сказати, що їдемо ми дуже довго. Шерлок Холмс, однак, не розгубився, і раз у раз пошапки називав площі й вулиці, якими мчав наш кеп. «Рочестер Роуд», – промовив він, – «площа Вінсент». «Виїжджаємо на Воксхол Бридж Роуд». «Здається, їдемо до Суррею». Е, «Так, так, туди». «Проїжджаємо міст. Погляньте, як блищить вода». Ми справді побачили, як унизу блищала темна нерухома вода Темси у якій відзеркалювалося світло ліхтарів. Але Кеп уже був на іншому березі і мчав заплутаним лабіринтом вуличок. «Вордсворд Роуд», – промовляв мій друг. «Праєрі Роуд», «Лакхол Лейн», «Стоквел Плейс», «Роберт Стріт», «Колд Гарбор Лейн». «Кінець нашої подорожі, здається, не в аристократичній частині міста». Ми саме проїжджали найпохмуріші і найпідозріліші місця Лондона. У височіли височили ряди похмурих цегляних будинків, одноманітність яких порушували лише яскраво освітлені півнички. Потім з'явилися ряди двоповерхових віл із маленькими садками перед ними. Потім знову нескінченні ряди нових цегляних будинків, мов жахливі щупальці, які простягає на всі боки місто Велетень. Нарешті Кеп зупинився біля третього будинку на новій вулиці. Жоден із сусідніх будинків не був заселений. Той, біля якого ми зупинилися, був так само темний, як і інші. Крім єдиного вогника в кухонному вікні. Ми постукали, і нам відразу відчинив служник індус у жовтому тюрбані і білій широкій одежі, підперезаній жовтим поясом. Дивно було бачити цю східну постать на дверях звичайнісінького приміського будинку. «Саїб чекає на вас», – мовив він. І тієї самої миті зсередини долинув тонкий, пронизливий голос. «Приведіть їх до мене! Просто до мене!» Розділ четвертий. Історія лисого чоловічка. Ми пішли за індусом, темним, майже порожнім коридором, аж поки побачили з правого боку двері, які він відчинив навстіж. Просто в очі нам ударило яскраве жовте світло, посеред якого стояв маленький рудий чоловічок із високим чолом і лискучою лисою маківкою, що стриміла над волоссям, мов вершина гори над соснами. Він стояв перед нами, потираючи руки, і обличчя його увесь час сіпалося то посміхалося, то супалося, ні на мить не заспокоюючись. Природа наділила його одвислою нижньою губою і великими жовтими нерівними зубами, які він безперестану намагався заховати, погладжуючи рукою підборіття. Незважаючи на лисину, він здавався ще молодим чоловіком. Йому й справді тільки-но повернуло на тридцятий рік. «До ваших послуг, міс Морстен!» – повторював він тихим, високим голосом. «До ваших послуг, джентльмени, Заходьте, будь ласка, до моєї маленької келії!» Кімнатка невеличка міс, зате опоряджена до мого смаку. Оаза мистецтва серед гидкої пустелі Південного Лондона. Ми всі були вражені виглядом кімнати, до якої він запросив нас. У цьому похмурому будинку вона здавалася діамантом чистої води в мідній оправі. Стіни прикрашали розкішні шовкові завіси й гоболени. Картини у важких рамах – східні вази. Килим на підлозі був бурштиновий і чорним, такий пухнастий і грубий, що ноги м'яко потопали в ньому, наче в моховинні. На килимі лежали дві великі тигрові шкури, що разом з величезним кальяном, який стояв у кутку на килимку, справляли враження східної пишноти. На майже невидимій золотій дротині посередині кімнати висіла срібна лампа у вигляді голуба. Вона горіла, виповнюючи кімнату тонкими, приємними пахущами. «Містер Тедеус Шолто», – мавив чоловічок, так само сіпаючись і всміхаючись. «Так мене звуть. Ви міс Морстен, а ці джентльмени? «Це містер Шерлок Холмс, а це доктор Ватсон». «Доктор? Он як?» – зраділо вигукнув він. А чи маєте ви з собою стетоскоп, дозвольте попросити вас про одну ласку. У мене, бачите, є великі побоювання щодо мого мітрального клапана. Щодо аорти, я спокійний, а от мітральний клапан я хотів би почути вашу думку про нього. Я прослухав його серце, але не знайшов ніяких вад, крім того, що чоловічок був страшенно чимось переляканий, його трусило з голови до п'ят начебто все гаразд. Мовив я, вам немає чого тривожитися. Даруйте моє хвилювання, міс Морстен, безжурно сказав він. Я великий стражденник і давно вже підозрюю, що з моїм мітральним клапаном щось не гаразд. Я радий чути, що немає підстав тривожитись. Якби ваш батько, міс Морстен, щадив своє серце, він і досі був би живий. Я мало не заліпив йому лябаса. Так роздратував він мене своїм брутальним, безцеремонним доторком до такої дражливої теми. Міс Морстен сіла, обличчя її збрідло, побілішали навіть вуста. «Я серцем чула, що мій батько помер», – промовила вона. «Я все можу вам пояснити», – відповів чоловічок. «Навіть більше, я виправлю допущену до вас несправедливість і зроблю це неодмінно, хоч би там що, казав мій брат Бартолом'ю. Я дуже радий бачити тут таких друзів не тільки як охоронців», а як свідків того, що я хочу сьогодні сказати і зробити. Втрьох ми зможемо вчинити рішучий спротив братові Бартолом'ю. Але не треба ніяких свідків, ані поліції, ані понятих. Ми все владнаємо самі, не вплутуючи нікого стороннього. Ніщо не розсердить брата Бартолом'ю більше, ніж будь-який розголос. Сказавши це, він сів на низьку канапу, і допитливо втупився у нас своїми хворими, вологими, блакитними очима. «Зі свого боку», – мовив Холмс, – «я ладен запевнити вас, що все, що ви тільки нас скажете, далі мене не піде». Я кивнув на знак згоди. «От і чудово, от і чудово», – відповів чоловічок. «Дозвольте запропонувати вам чарку к'янті, міс Морстен. Чи, може, токаю? Інших вин у мене немає». «Накажете дістати пляшку? Ні, тоді, гадаю, ви не будете заперечувати, коли я закурю. Вам не заважатимуть легенькі пахощі східного тютюну. Я трохи нервуюсь, а мій кальян найкраще заспокійливе». Він приставив трубку до великої посудини, і дим весело забулькотів у рожевій воді. Ми всі троє сиділи півколом, повитягавши шиї і підперше підборіддя долонями. Ахимерний нервовий чоловічок із високою лискучою лисиною схвильовано курив посередині кальян «Надсилаючи вам це запрошення», – мовив він, – «я міг би, звичайно, просто дати свою адресу, але побоювався, що ви не звернете уваги на моє прохання і запросите з собою не тих людей. Через те я дозволив собі призначити вам це побачення біля театру з моїм слугою Вільямсом. Я йому цілком довіряю, і він одержав настанови, що коли запідозрить щось непевне, то може вертатися додому сам. Пробачте ці мої перестороги, але я людина самотня, і навіть сказав би «витонченого смаку». А прозаїчнішого за поліцію немає нічого в світі. Моя натура не сприймає грубої прози. Я рідко спілкуюся з вуличним натовпом. Як бачите, мене оточують вишукані речі. Я можу назвати себе шанувальником мистецтва. Це моє захоплення. Пейзаж на стіні – справжній коро. І якщо знавець іще може, скажімо, сперечатися щодо того Сальватора Роза, то щодо цього бугро не може бути жодного сумніву. В сучасній французькій школі. «Пробачте, містер Шолто», – сказала міс Морстен. «Але я приїхала сюди на ваше прохання, бо ви хотіли щось розповісти мені». «Зараз уже надто пізно, і я воліла б, щоб наша бесіда була якомога коротшою». «І все-таки вона забере в нас трохи часу», – відповів він. «Бо нам неодмінно доведеться поїхати до Норвуда, до мого брата Бартолом'ю. Ми поїдемо разом і спробуємо подолати його впертість. Бартолом'ю дуже сердитий на мене за те, що я повів цю справу по-своєму. Учора ввечері ми навіть посварилися» а ви не можете уявити собі, який страшний він буває в гніві. Якщо нам треба їхати до Норвуда, то ліпше буде вирушити туди негайно. Насмілився я зауважити. Містер Шолто зареготав так, що почервоніли його вуха. «Оце вже навряд!» – вигукнув він. «Я не знаю, що брат скаже на таку несподіванку. Ні, я мушу спершу підготувати вас, пояснити вам наші стосунки». Передусім, я маю вам сказати, що в цій історії є кілька деталей, про які я сам нічого не знаю. Я розповідатиму вам не все, а лише те, що відомо мені самому. Мій батько, як ви вже певно здогадалися, майор Джон Шолто, що служив колись в індійській армії. Одинадцять років тому він пішов у відставку і оселився в садибі Понде Lodge в Апер Норвуді. В Індії він розбагатів і повернувся додому з грубими грошима, величезною колекцією коштовних дрібничок і численною челядю стубільців. З таким достатком він міг купити собі будинок і почати розкошувати. Ми з братом-близнюком Бартолом'ю були єдиними його дітьми. Я чудово пам'ятаю, який подив у нас викликала звістка про те, що зник капітан Морстен. Ми прочитали про це в газетах, а знаючи, що він був другом нашого батька, вільно розмовляли про це при ньому. Він, звичайно, приєднувався до нашої розмови і гадав, що ж насправді сталося з капітаном. Ми жодного разу не підозрювали, що ця таємниця назавжди похована в батьковому серці, що з усіх людей лише він один знає про долю Артура Морстена. Однак ми знали, що над батьком тяжіє якась таємниця. Якась небезпека Він боявся виходити сам на двір І завжди наймав до Понте Шері охоронцями колишніх боксерів Вільямс, що привіз вас сюди, один із них Він був колись чемпіоном Англії в легкій вазі Наш батько ніколи не говорив нам, чого він боїться Але видно було, що його лякають люди на дерев'яних ногах Одного разу він вистрілив з револьвера в чоловіка на дерев'яній нозі, що виявився звичайнісіньким крамарем. Щоб залагодити цю справу, нам довелося сплатити великі гроші. Ми з братом гадали, що то просто батькова примха, та наступні події змусили нас змінити свою думку. На початку 1882 року батько одержав з Індії лист, що вразив його, наче блискавка. Він трохи не знепритомнів, коли розпочатав його за сніданком. І з того дня не вставав аж до самої смерті. Що було в тому листі, ми так ніколи й не дізналися. Коли він тримав його в руках, я встиг помітити, що то коротенька, аби як надряпана цидулка. Батько вже багато років слабував на нервову хворобу. Але тепер йому явно стало гірше. І наприкінці квітня лікарі сказали нам, що надії на одужання немає. Нас покликали до батька. Він хотів сказати нам свої останні слова. Коли ми увійшли до кімнати, батько сидів на подушках і важко дихав. Він попросив нас замкнути двері і підійти до ліжка з обох боків. Узявши нас за руки, він заговорив голосом над щербленим хвилюванням і булем. «Це дивовижне зізнання я спробую переказати його власними словами». «Лише одна річ гнітить мою душу цієї вручистої хвилини», – промовив батько. «Це кривда, якої я завдав сироті, бідолашні морста на відонці. Клята жадібність, що все життя була моїм гріхом, позбавила її скарбів, принаймні тієї частки, що по праву належить їй. Але я й сам ніколи не скористався ними. Така сліпа, безглузда була моя жадібність». «Саме почуття, що я володію ними, було для мене таким дорогим, що я не міг ні з ким поділити їх. Бачите ці перлові чотки біля пляшечки з хіною? Навіть із ними я не можу розлучитися, хоч і вирішив одіслати їй. Ви, мої сини, повинні віддати їй належну частку скарбів Агри. Але нічого не посилайте їй, навіть цих чоток». Поки я ще живий, бо буває, що навіть смертельно хвора людина одужує «Я розповім вам, як помер Морстен», – вів він далі «Багато років мій друг слабував на серце, але приховував це від усіх Я один про те знав В Індії ми завдяки щасливим обставинам заволоділи величезним багатством Я привіз його до Англії, і Морстен тієї самої ночі, коли приїхав додому Пішов просто до мене по свою частку. Зі станції він ішов пішки. До будинку його пустив мій вірний слуга Лалчовдар, якого вже немає на світі. Ми з Морстеном засперечалися, як поділити скарби, і почали сваритися. Розлючений Морстен скочив зі стільця. Обличчя його раптом померкло, він притулив руку до грудей і впав горілиць, ударившись головою об країчок скриньки зі скарбами. Коли я нахилився над ним, то з жахом побачив, що він мертвий. Я довго і розгублено стояв, не знаючи, що робити. Спершу, звичайно, хотів покликати на допомогу людей, але зрозумів, що зараз є всі підстави підозрювати мене в убивстві. Смерть під час сварки, рана на голові – все це свідчило проти мене. До того ж, поліційне слідство неминуче зацікавиться скарбами, а я ні за що не хотів розголошувати їхньої таємниці. Морстен сказав мені, що жодна душа в світі не знає, куди він поїхав. І мені теж здавалося, що немає потреби, щоб про це віддала хоч одна душа. Я все ще стояв над Морстеном, коли раптом, підвівши голову, побачив на порозі свого слугу Лалчовдара. Він прослизнув до кімнати і замкнув за собою двері. «Не бійтеся, Саїбе», – сказав він, – «ніхто не знатиме, що ви вбили його». «Сховаємо його куди-небудь, і по всьому». «Я його не вбивав», – заперечив я. «Я все чув Саїбе», – мовив він. «Чув вашу сварку, чув звук удару». «Але вуста мої запечатані. В домі всі сплять. Приберемо його звідси». І я врешті наважився. Якщо навіть мій слуга не вірить мені, то як я можу сподіватися, що мою невинність повірять двадцять дурних крамарів на лаві присяжних?» Тієї ночі ми з Лалчовдаром сховали тіло, а через кілька днів усі лондонські газети заповнили вісті про таємниче зникнення капітана Морстена. «З того, що я розповів вам, ви бачите, що мене важко в чомусь звинуватити. Але я заховав не лише тіло, а й скарби, які від того дня вважав за свою неподільну власність. Через те я хотів би, щоб ви це виправили. нахиліться ближче до моїх уст». «Скарби сховані!» Цієї миті батькове лице страшенно змінилося. Очі дико вирячилися. Щелепа одвисла, і він скрикнув голосом, якого я ніколи не забуду. «Не опускайте його! Ради Христа! Не опускайте!» Ми обидва поглянули у вікно, куди він утопив свої очі. Стемряви на нас зирило чиєсь обличчя. Я добре розглядів побілілий ніс, що притулився до шибки то було бородате люте обличчя з жорстокими очима і зціпленими вустами. Ми з братом кинулися до вікна, але той незнайомий зник. Коли ми повернулися до батька, голова його без впала на груди, а серце вже не билося. Тієї ночі ми обшукали весь садок, однак не знайшли жодного сліду нічного вторгнення, крім відбитка однієї ноги на клумбі, якраз під вікном. Якби не цей єдиний слід, ми могли б подумати, що це дике люте обличчя просто примарилось нам. Однак невдовзі ми відчули ще й інші ознаки того, що проти нас діють якісь таємні сили. Одного ранку вікно в батьковій кімнаті виявилось відчиненим. У шафах і скринях хтось усе поперевертав, а до письмового столу було пришпилено папірець із надряпаними словами «Знак чотирьох». Що-то були за слова, і хто нас потайки відвідав, ми так і не дізналися. Як ми могли судити, нічого з батькових речей не пропало, хоча хтось і коперсався в них. Природно, що цю дивну пригоду ми з братом пов'язуємо з тим страхом, який усе життя не давав спокою нашому батькові, а для нас до залишився загадкою. Чоловічок замовк. Розпалив кальян і кілька хвилин замислено пускав дим. Ми всі сиділи, уважно слухаючи його химерну історію. Під час короткої розповіді про батькову смерть, Міс Морстен страшенно зблідла. На мить мені здалося, що вона от от знепритомніє. Проте, випивши склянку води, якої я налив з венеціанської каравки, що стояла в кутку на столику, вона заспокоїлась. Шерлок Холмс із байдужим виглядом глибоко пірнув у крісло. Спід напівзаплющених повік було видно, як палають його очі. Глянувши на нього, я пригадав, що лише сьогодні він гірко скаржився на нудьгу і буденність життя. Тепер він принаймні дістав загадку, для розв'язання якої йому доведеться напружити всі сили. Містер Тадеус Шолто позирав то на одного, то на іншого з нас, явно пишаючись враженням, яке справила на нас його розповідь. Попихкуючи довжелезною трубкою кальяну, він заговорив далі. «Ми з братом, – провадив він, – були, як ви можете здогадатися, дуже схвильовані батьковою розповіддю про скарби. Кілька місяців ми перекопували кожну ділянку в садку, але так нічого і не знайшли». Від думки про те, що батько помер тієї самої миті, коли хотів відкрити нам схованку, ми просто сатаніли. Про ціну захованих скарбів ми могли судити хоча б з тих перлових чоток. Через ті чотки ми навіть посперечалися з братом Бартолом'ю. Перлини були, мабуть, дуже коштовні, і він не хотів розлучатися з ними, успадкувавши, правду кажучи, і батьків гріх. До того ж, він вважав, що коли про ці чотки хтось дізнається то поповзуть чутки, і тоді нам не уникнути клопоту. Я міг лише переконати його, щоб він розшукав адресу міс Морстен і щороку посилав їй по одній перлині, аби хоч якось врятувати її від злиднів. «Ви такі ласкаві?» – щиро мовила міс Морстен. «Це справді був добрий вчинок». Чоловічок палко замахав руками. «Але ж ми опікувалися вами», – сказав він. «В усякому разі так вважав я». Однак брат Бартолом'ю ніяк з цим не погоджувався. «Ми мали великі гроші. Більшого я не бажав. Поводитися так із молодою леді – це просто погана манера. Погані манери ведуть до злочину», – кажуть французи. «Як вишукано висловлюють вони такі думки?» «Незгода наша зайшла так далеко, що я вирішив поселитись окремо. Так я залишив Понде Шарі узявши з собою старого індуса та Вільямса. Але вчора я дізнався, що сталася надзвичайно важлива подія. Скарби знайдено. Я негайно повідомив про це міс Морстен. І тепер нам зостається лише поїхати до Норвуда і забрати мою частку. Минулої ночі я сказав про це братові Бартолом'ю. Тож непроханими гістьми ми там не будемо, хоч і жаданими так само. Містер Шолто замовк. Він сидів пересмикуючись на своїй розкішній канапі а ми мовчали і думали про несподіваний поворот цієї таємничої справи. Першим підхопився Холмс. «Ви все зробили як слід, сер, від початку до кінця», – сказав він. «Ми спробуємо пролити світло на все, що є темного в вашій історії, і цим віддячити вам. Але якщо не зауважила міс Морстен, уже надто пізно, і треба негайно вирушати». Наш новий знайомий обережно відкрутив трубку кальяна, Пошукав рукою за шторою і дістав звідти довге оздоблене тесьмою пальто з каракулевим коміром. Застебнувши пальто на всі гудзики, хоч вечір був теплий, навіть задушливий, він нап'яв на голову шапку з кролячого хутра, яка щільно затуляла вуха, залишаючи на волі гостре, жваве обличчя. «Моє здоров'я дуже кволе!» пояснив він, ідучи до дверей. «Я мушу додержуватися суворого режиму». Кеп чекав на нас біля воріт. План був, напевно, складений заздалегідь, бо тільки но ми сіли, як коні, відразу рушили і помчали. Тадеус Шолто без перестанку молов язиком, заглушуючи своїм високим голосом стукіт коліс. Бартолом'ю, великий розумака!» – провадив він. «Як по-вашому він знайшов скарби?» Він дійшов висновку, що коли їх немає на дворі, то вони повинні бути всередині будинку. Він обміряв усі кімнати, не проминувши ані дюйма, і побачив, що висота всього будинку – 74 фути. А якщо взяти окремо висоту кімнат, розташованих одна над одною, і додати, що товщину перекриттів, яку він виміряв, просвердливши в них отвори, то загалом висота дорівнюватиме не більше, ніж 70 футам. Кудись зникли аж чотири фути. Зрозуміло було, що їх слід шукати на горі. Тоді він пробив отвір у стелі горішнього поверху. І там справді виявилося іще одне малесеньке горище. Його було замуровано, тож ніхто про нього й не чув. Посередині на кроквах стояла скринька зі скарбами. Бартолом'ю витяг її крізь отвір і відімкнув. Там були коштовні речі на суму не менш ніж півмільйона фунтів. Почувши про таке величезне багатство, ми всі вирячили очі. Міс Морстен, якби ми захистили її права, обернулася б з його говернантки на одну з найбагатших спадкоємець Ангелії. Як справжній друг, я, звичайно, мав би порадіти з такої новини, проте я на свій сором мушу сказати, що серце моє налилося свинцевим тягарем. Затинаючись, я пробурмотів кілька слів вітання і похмуро втупився в підлогу, не слухаючи балачок нашого нового знайомого. Він був звичайнісінький іпохондрик, і я не мов би крізь дрімоту, чов нескінченну розповідь про симптоми його хвороб та благання пояснити йому склад та дію всілякого знахарського зілля, яке він усюди возив із собою в шкіряному футлярі. Я маю надію лише на те, що він того вечора не запам'ятав усіх моїх порад. Холмс наголошує, що достеменно чув, як я попереджав про страшну небезпеку, яка йому загрожуватиме, якщо він вживатиме більше, ніж по дві краплі рецини, і радив стрихнін у великих дозах, як заспокійливе. Я відчув полегшення, коли наш кеп рвучко зупинився і візник, зіскочивши вниз, відчинив дверцята. «Це Пондо Шері Лодж, міс Морстен», – сказав містер Тадеус Шолто, подаючи їй руку. Розділ п'ятий трагедія в понтишерілодж. Було вже близько одинадцятої, коли ми досягли цієї останньої мети нашої нічної подорожі, ми залишили позаду вологий туман великого міста. Тут, у передмісті, ніч була просто чудова. З заходу повівав теплий вітерець. Важкі хмари поволі сунули небом. Із-за них в ряди годи визирав місяць. Було не дуже темно, але Тадегус Шолто взяв з кеба один ліхтар і пішов уперед, освітлюючи нам дорогу. Садиба Понде Шерілоч стояла посеред парку. Її оточував високий мур, утицяний битим склом. Всередину вели лише одні вузькі, окуті за лісом двері. Наш провідник якось дивно постукав, як часом стукають поштарі. «Хто там?» – спитав зсередини грубий голос. «Це я, Макмердо! Час уже навчитися впізнавати мій стукіт!» За дверима почулося бурчання. Потім дзвякіт і скрегіт ключів. Двері важко повернулися на завісах, і на порозі з'явився присадкуватий з могутніми рудьми чоловік. Жовте світло ліхтаря осявало його висунути вперед лице і блискучі недовірливі очиці. «То ви, містере Тодеусе, а це хто з вами? Господар нічого не казав про гостей». Ви просто дивуєте мене, Макмердо. Я ж учора ввечері попередив свого брата, що завітаю до нього з друзями. Він сьогодні не виходив з кімнати, містере Тадеусе, і не давав ніяких розпоряджень. Ви самі добре знаєте наші суворі звичаї. Вас я можу пропустити, але друзі ваші нехай почекають на дворі. Це була несподівана перепона. Тадеус шолото розгублено і безпорадно поглянув на охоронця. «Просто неподобство, Макмердо», – сказав він. «Я відповідаю за них, і вам цього має бути достатньо. До того ж, із нами тут молода дівчина. Їй наличить стояти вночі посеред дороги». «Шкода, містере Тадеусе», – необлаганно відповів охоронець. «Гості і справді можуть бути вашими друзями, але вони можуть виявитися ворогами господаря. Мені добре платять за те, щоб я виконував свій обов'язок, і я його виконую». «Я не знаю ваших друзів». «Та ні, Макмердо, знаєте», – лагідно промовив Холмс. «Я не думаю, що ви забули мене. Пам'ятаєте аматора боксера, що бився з вами три раунди на рингу Алістона в день вашого бенефісу, чотири роки тому?» «Невже це ви, містере Шерлоку Холмсе?» – гаркнув боксер. «Боже мій, як я вас не впізнав! Якби ви не стояли отут тихцем, а зацідили мені отим своїм зустрічним у щелепу, то я одразу впізнав би вас. Ви просто закопуєте свій талант у землю, далебій. Ви б далеко пішли, якби схотіли». «Бачите, Ватсоне, якщо мій фах нікому більше не знадобиться, у мене ще буде в запасі аматорський талант», – мовив усміхнувшись Холмс. Гадаю, що наш друг більше не триматиме нас на дворі. Заходьте, сер, заходьте, і ваші друзі теж, відповів охоронець. Мені справді шкода, містере Тадеусе, але я маю суворі інструкції. Я мусив упевнитись, хто ваші друзі, щоб впустити їх. Кам'яниста доріжка велася безлюдним парком і вела до будинку, простого і невишупаного, майже зануреного в тінь. Крім однієї стіни, залитої місячним світлом. Нагорі виблискувала шибка вікна. Величезний, похмурий і мовчазний будинок навівав холод. Навіть Тадеус шолто збентежився. Ліхтар тремтів і порипував у його руці. Нічого не розумію, мовив він. Тут, мабуть, якась помилка. Я ж чітко сказав Бартолом'ю, що цього вечора ми будемо в нього. «А в вікні кабінету чомусь нема світла. Не розумію, в чому річ». «Ваш брат завжди так суворо охороняє дім», – спитав Холмс. «Так, це заведено ще нашим батьком. Бартолом'ю був улюбленим його сином, і я часом гадав, що батько більше розповідає йому, ніж мені». Оте освітлене місяцем вікно братів кабінет. Шипка блищить, але всередині світла, здається, немає. Немає, погодився Холмс. Проте віконце біля дверей начебто світиться. Так, це кімната економки. Стара місіс Бернстон сидить там щовечора. Вона все розкаже нам. Зачекайте на тут хвилину-дві. Якщо ми вдаремося до неї всі разом, вона стривожиться, бо не чекає наших відвідин. Тихо. Що то таке? Тримтячою рукою він підніс ліхтар і довкола нас затанцювали і застрибали плями світла. Міс Морстен схопила мене за руку, і всі ми зупинились, нашорошивши вуха, чуючи, як б'ються наші серця. З великого темного будинку крізь тишу ночі долинули сумні, жалісні звуки, то схлипувала перелякана жінка. «Це місіс Берстон», – мовив Шолто. «В домі є лише одна жінка?» Зачекайте, я зараз повернуся. Він підбіг до дверей і тим самим звичним для себе чином постукав. Йому відчинила висока літня жінка, яка сплеснула руками від радості, тільки на його побачила. «О, містере Тадеусе! Я така рада, сер, що ви прийшли! Така рада, що ви прийшли, містере Тадеусе!» Ми чули її веселий голос, аж поки двері зачинилися, із-за них тепер долинало лише монотонне бурмотіння. Наш провідник залишив нам ліхтар. Холмс поволі посвітив ним на всі боки. Потім пильно оглянув будинок і великі купи землі, що громадилися в дворі. Ми з міс Морстен стояли поряд, тримаючись за руки. Дивна річ кохання. Ось ми стоїмо тут у двох. Ми, що досі ніколи не бачили одне одного, не сказали одне одному ласкавого слова, не поглянули ніжно одне на одного. Але зараз у годину небезпеки наші руки мимоволі потяглися одна до одної. Потім я не раз дивувався з того, але тоді все це здавалося мені якнайприроднішим. І згодом вона часто повторювала, що одразу була певна, що знайде в мені розраду і захист. Так ми стояли поряд, тримаючись за руки, наче діти, і серця наші сповнилися спокоєм серед темряви, що оточувала нас. «Яке дивне місце!» – мовила вона, озираючись. «Тут рилися всі крути Англії. Таке я бачив під Баларетом, але там горби перекопали золотошукачі». «І тут так само», – зауважив Холмс. «Це сліди шукачів скарбів. Не забувайте, що ці скарби шукали шість років. Нічого дивного, що парк тепер нагадує золоту копальню Цієї миті двері в будинку прочинились І Тадеус вибіг на двір з повними жаху очима З Бартолом'ю щось сталося, вигукнув він Я так боюся, мої нерви не витримують Він справді мало не захлинався слізьми І його тремтяче бліде обличчя, що виступало з каракулового коміра Здавалося безпорадним Благальним, мов у зляканої дитини «Ходімо до будинку», – рішуче промовив Холмс «Так, ходімо», – прожебунів та Шолто «Дале бій, я не знаю, що тепер робити» Ми всі увійшли за ним до економченої кімнати, що була ліворуч від дверей Нервово ламаючи пальці, там метушилася перелякана старенька Поява міс Морстен трохи її заспокоїла Хай Господь благословить ваше добре лагідне личко, скрикнула вона, тамуючи чередання. Я так рада бачити вас, о, скільки я витерпіла цього дня. Міс Морстен погладила сухорляву шкарубку економчену руку і прошепотіла кілька по жіночому ласкавих слів. Бліді мертвотні щоки старої знову порожевіли. Господар замкнувся в кімнаті і не відповідає. Пояснила вона. «Цілісінький день я чекала, поки він мене покличе, але ж він полюбляє сидіти на самоті. Лише годину тому я стривожилась, чи не скоїлося з ним чого-небудь. Піднялася нагору і зазирнула в замкову щелину. «Підіть самі, містера Тедегусе, і подивіться. Десять років я тут живу. Бачила містера Бартолом'ю Шолто і веселим, і смутним, але такого обличчя в нього ще ніколи не бачила». Шерлок Холмс узяв лампу і подався нагору першим, бо в Тадеуса шолто, аж зуби цокотіли від страху. Він був такий зляканий, що в нього підгиналися коліна, тож я взяв його під руку, щоб він міг піднятися по сходах. Двічі, поки ми йшли нагору, Холмс виймав з кишені лупу і старанно розглядав плями на кокосовому килимку, які здавалися мені звичайнісіньким пилом. Ішов він дуже повільно. Лампу тримав низько і раз у раз пильно позирав то праворуч, то ліворуч. Міс Морстен залишилася внизу разом із переляканою економкою. Третій марш сходів привів нас у довгий прямий коридор, де на правій стіні висів великий індійський килим, а ліворуч було троє дверей. Холмс повільно пішов уперед. А за ним уздовж коридору посунулися наші довгі чорні тіні нам потрібні були треті двері. Холмс постукав і, не дочекавшись відповіді, спробував крутнути клямку. Двері були замкнені зсередини, і до того ж на широкий міцний замок. Ми побачили це підніжче ближче лампу. Ключ, однак, було повернуто, і в щілину можна було зазирнути. Шерлок Холмс нахилився до неї і тут таки відсахнувся. Тут щось диявольське, Ватсоне. Прошепотів він з такою тривогою, якої я раніше не чув від нього. Що ви про це скажете? Я припав до щілини і здригнувся з жаху. Крізь вікно струманіло місячне сяйво, наповнюючи кімнату слабким непевним світлом. Просто на мене дивилося немов підвішане в повітрі. Все інше було в затінку – обличчя нашого друга Тадеуса. Та сама висока блискуча лисина, те саме руде волосся довкола неї, той самий мертвотний вид. Але тепер це обличчя застигло в жахливій посмішці. Такій напруженій і неприродній, що в цій спокійній, освітленій місяцем кімнаті вона страхала ще більше, ніж гримаса болю чи переляку. Обличчя так скидалося на лице нашого маленького приятеля, що я аж озирнувся, щоб побачити, чи справді він стоїть поряд з нами. Лише тоді я пригадав, що вони з братом близнюки. «Який жах!» – мовив я до Холмса. «Що нам тепер робити?» «Треба висадити двері», – відповів він і навалився на них усім тілом, намагаючись виламати замок. Двері репіли і тріщали. Але не піддавалися. Удвох із Холмсом ми нарешті їх подужали. Замок ласнув, двері прочинились, і ми опинилися в кабінеті Бартолом Юшолто. Він був облаштований під хімічну лабораторію. На полиці, що висіла на стіні навпроти дверей, вишикувались два ряди пляшок і пляшечок із скляними пробками. А стіл був заставлений бунзенівськими пальниками, пробірками та ретортами. В кутках на підлозі в кошиках стояли пляшки з кислотою. Одна з них, напевно, тріснула, бо з-під неї витікав струмок темної рідини. І кімнату наповнював важкий солодкавий дух, ніби від дьогтю. В одному кутку, де підлога була посипана тиньком, стояла драбина. Верх її упирався в стелю, поряд з отвором, достатньо великим, щоб туди могла пролізти людина. Біля драбини лежав жмут грубої мотузки. Біля стола у дерев'яному кріслі понуро сидів господар, схиливши голову до лівого плеча і всміхаючись цією жахливою, незбагненною посмішкою. Він уже захолов і помер, напевно, кілька годин тому. Я помітив, що не лише обличчя, а й руки та ноги його були скривлені якнайхимернішим чином. На столі біля його руки лежало дивне знарядтя – тонка бура палиця з кам'яним наконечником, схожим на молоток, що був грубо прив'язаний мотузкою. Поряд лежав видертий із записника аркушек паперу. На ньому було надряпано якісь слова. Холмс поглянув на нього і подав мені. «Подивіться, но, ну, сказав він, промовисто піднявши брови. У світлі ліхтаря я прочитав, здригнувшися з жаху, знак чотирьох. Що це означає, заради Бога? запитав я. Це означає убивство», – мовив він, нахилившись над небіжчиком. Ага, я так і сподівався, погляньте но. Ну. Він показав на довгий тонкий шпичак, що стримів у шкірі над вухом, ніби шпичак якоїсь рослини, зауважив я. Це справді шпичак рослини. Можете його вийняти. Тільки обережно, він отруєний. Двома пальцями я витяг шпичак. Він подався дуже легко, майже не зоставивши на шкірі сліду. Тільки маленька цятка засохлої крові показувала місце уколу. «Для мене все це – незбагненна таємниця», – мовив я. «І чим далі вона стає загадковішою?» «Навпаки», – відповів Холмс. Вона з кожною хвилиною яснішає. Бракує лише кількох ланок, щоб відтворити цю пригоду цілком. Ми майже забули про нашого товариша відтоді, як потрапили до кабінету. Він і досі стояв у дверях, заламуючи руки і бідкаючися. Правдивий образ страху. Раптом він шалено відчайдушно закричав. «Скарби зникли! Вони пограбували його!» «Ми витягли скарби через оту діру. Я допомагав йому. Я останній, хто бачив його живим. Я пішов звідти учора ввечері і чув, коли спускався сходами, як він замикав двері». «О котрій годині це було?» «О десятій. А тепер він мертвий. Сюди викличуть поліцію і мене запідозрять». «О, я певен, що так і буде». «Але ж ви так не думаєте, джентльмени. Ви не думаєте, звичайно, що це зробив я. Хіба я привіз би вас сюди, як без коїв таке?» «О, Господи! О, Господи! Ні, я з божеволію!» Він заламував руки і тупотів ногами, трясучись, мов у лихоманці. «Вам нема чого боятися, містере Шолто!» Лагідно мовив Холмс, поплескавши його по плечу. «Послухайте моєї поради і їдьте до поліційної дільниці. Треба повідомити їх про те, що сталося. Обіцяйте допомагати їм, чим зможете. А ми чекатимемо на вас тут». Чоловічок скорився, ще й досі не оговдавшись. І ми почули, як він, спотикаючись у темряві, ступає сходами вниз. Розділ 6. Шерлок Холмс демонструє свій метод.